بسم اللہ الرحمن الرحیم شروکوم دا اللہ دا نمنا چی دیر مہربانہ اور رحم کون کے دے لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین لام را دا اايا دي د كتاب الهي او د قران مبين او بما يودو الذين كفروا لو كانوا مسلمين لري ندا جهغه وخت راشي چكم خلقو ننده اسلام د دعوت قبلولنا انکار کړي دي هغوي با په افسوس افسوس سره وایه چکو مونږه منلو ته غاله کي خودلي وي نو لَوْهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پریک دا دویچی اخری اسکی او مزی اکری او دا دروغو امیدونی پا غفلت کیوا چلی دیر زرب دویتا پتاو لگی وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُونَ د دینه مخ کیجی مونږ کم یو کلی تبا کلی دی نو دا غې د پاره عمل یو خاص مهلت نکله شوې وو ما تسابق من امته اجلها وما یستخرون یو کوم نه د خپل مقرر وخت نا مخه هلاکه دی شي اون د غین او رښتوپات کی ديشي وقالو یا ایها اللذین نزل علیه الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکه ان کنتم من الصادقین د خپل اے ها غسړیا چې قران تر باندې نازل شوه تو خو یقیناً لیوانیه کتر اختینیه نو منتا مخاماق فرخته ولی نراوله ما ننزل الملائکة إلا بالحق وما كانو اذن منظرین منګه فریضه حسين نازل وو هغه چې کله کوزيږي نو د حق سره کوزيږي او بیا هر کله مهلت نور کری کیږي ان نحنو نزلنا الذکر وان له لحافظون فاتشو دا ذکر نو دا مونږ نازل کړې ده او مونږه پخپله د دوی حفاظت کیو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في شِيعِ الْأَوْوَلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگستان مخ کی شو دیر قومن کی رسولان لے گلی دی وَمَا يَأْتِيهِن مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اس قلد آس جی هغوی ته دی یو رسول راغلی وی او هغه دی ورپوري ټوخي نوي كړي کنا لك نسكو قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين دا مجرمانو په زرونو کې همغه دا ذکر هم دغه رنګي دڅخه خندي ورنن باسو هغه په دې باندې ایمان نراوړي دا پخوارا سی دا دیق اسما خلقهم دا تریقر آروان دا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ کچری <کوش> مونګه په هغه باندې د اسمان یو دروازه پرانستلې وي او پاغي کې پر وړاندو رضا غوي برخه تلې هونوي نو بیا به هم هغه ویلې چې زموږ سترګې دوک کیږي بلکې پمونګ باندې جادو شوي دی ولا قد جعلنا فالسماء بروجا وزینناها للناظرین وَحَفِظْنَا من مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مبين. دا زمنګ کارونه دي چې په اسمان کې مو ډيري مضبوطي قلاغانې جوړې کړې او هغه مو د کتونکو د پاره خښ او د هر شیطان د پنشي ونه مو یو شیطان هم پاغي کلار نشي مونتله سیوا ده چې سپټ خبره واوري او هر کله چې د سپټي خبرې ده اورېد کوشش کوي مې وروخانه شغلہ هغه پس ورپسې کیږي والارض مددناها فيها رواسي وانبتنا وان رچنا فيها من كل شيء موزون موږمکه خورکړه پاغي کې مو غرن وذرول پاغي کې مو د هغې قسم ګلۍ ټک په مناسب مقدار سره راو خېجول وجعلنا لكم فيها معيشه ومن لستم له برزقين او پاغي کې مو د جن د 13 ولو سامانونو راج مکرل تاسو د پارهوم او د هغو مخلوقات د پارهوم چې هغوی ورکون ورکوونکي تاسو نه یې وان من شيئ او ان من شیئ الا ان تم دا سزداسې نشته چې داغه خزانه زمون سر نوي او هر سیس چې مونږه نازلو هغه په یو مقرر مقدار کې نازلو وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكموه وما بارداری هواگانی منگرالی گو بیاده اسمان نا ابو راورو او احاغ عبو پتاسوس کهو ده دی دولت خزانه کهون کی تاسو نیعی و اینا لنحن نحی و نمیت و نحن الوارثون جوند او مرگ منگر ورکو او خاسم مونگا دکتوولو واریسان یو وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَأْخِرِينَ مخ کچی کم خلق ستا سنا تیر شوی دی حقوی هم مونگا لی دی او رس رات خلق هم زمون کو نظر کی دی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقینا ستا رب دا ټول خلق راجم کوي هغه حکمت والا هم دی او په هر څ په هو هم دی ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون مونږه انسان د خمیره شوي ختي د وخت دکرین جوړ کړو والجان نخلقناه مِن قبل منا السم وددين مخكيم بيديان دور ده شغل نه پیدا کریبو و اذ قال ربك خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين بیاات كها كل استرب فختو تويل شزو دخمير شختي د وقت كرنا نو هر کله چې زو دې پورا جوړ کړم او دخپل خپل رونه پکې سپکو هم ددو تاسو ټول د دوړان دی پسجده پرې وزه پسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان يكون مع الساجدين نو ټول فریق ته سجده وکړه بغیر د ابلیسنا نه چې هغه د سجده کوم کو سره دملګرتیا کولونه انکار وکړو قال يا ابن سمالک الا تكون مع الساجدين رب تیت پوس وکړو ای ابلیسا تل سوه شو چې د سجده کوم کو سره شامل نشې قال لم اكل لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون هاغل زما دا کار نه دے چې دي هاغه بشر ته سجده وکلم چې هاغه تا د خمیر شوی خټه د وجه دکری نه جوړ کړې دے قال تخرج وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ذبرته فرمایل خدا نو تو از د بی زینا زکا چې فلټلې شويي او اوس د جزاء د ورځې پوری پتا باندې لعنت دې قال ربي فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ هاو ارزکڑو زمان ربا چدا دا خبره مالا دا حاغ د رزی پوری محلت مهلت کرا پا کمان رس چی دا ټول انسانان دوبارا راپور تکری کی الله قال فئنک فرمایل خدا تا تا محلت دے دااغ پوری سی دااغ وقت ممت معلوم دے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغویننهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین حغو ول زما رب لکه څنګه چې تازه بیلاری کړم د غشانوه او زپزمکه کې د دې دپاره خشتواله پیدا کوم او دوی ټول بېلارې کوم بغیر ساده هغه بندگانونه چاغوي تا پدې کې خالص کړی وي قال هذا صراط علي مستقيم الله فرمایل دا لاردا چې د ما ترارəsi اِنَّ عِبَادِهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيمِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِبُهُمْ اَجْمَعِيمِ بیشک چی زما کم حقیقی بندگان دی پاغوی باندی با استاوس نرسید ستا وسخه صرف پاغړ بیلار خل کو باندې رسي سوق چې ستا پیروي وکړي او دا وې ټولی د دوزخ واده دا لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصوم دا دوزخ چې واده د ابلیس د ملګرو سره شويدا د دې وو دروازې دي ده هرې دروازه د پارا دا غوینا یو هیڅ مخصوص کړې شوی دا ان المتقین فی جنات و عیون ادخلونا بسلام امن د دې برخلاب با پرهیزګار خلق په باغونو او چینو کې وي او هغه ته به اوېل شي چې ننوزید دیتا سرا بیدس یری او ما من غل پس سلامthiasara bedasi yari aw khatarina wana za'na ma fi sudurihim min ghin li ikhwana 'ala surin mutaqaribin da gwi pa zrun ke chi salag der kharwali wi hagh ba mungdali kro hagh wi ba pakhpal اتخذت لبن بن لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين هل تبا هو يدس مشقصر مخكيجي او نبا ده غزين استليكيجي نبي عبادي انني أنا الغفور الوحيد وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما بندگانو تا خبر ورکرا چیز دیر ماف کون کے او رحم کون کے یم خدا دے سرا زما عذاب ہم دیر دردناک عذاب دے وَنَبِّكْهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاهِيمِ او دویته د ابراهیم علی السلام د ملمنو کیسه لګاو و از دخلوا علی فقالوا سلاما قال اننا منکم ودلول هر کله چې هغهي ده کرا ورا درل او وی ویل سلام دی پتا باندې نو هغه وتو ویل زمګستا سنیر کیږي قالوا لا توجد الا ان نبشرك بغلام علي هاغه جواب ورکړو يره جما مونږ تا ته د یو ډېر درکو قال ابشرتموني على ام السني الكبر فبما تبشرون ابراهيم عليه السلام په آیا تاسو په دې بوداوالي کې مال زهره راکوي لک سوچ خوکړې چې دا څنګه زهره تاسو مال راکوي قال وبشرناک بالحق فلا تکون من منقانقين هاغوی جواب ورکړو مونږ تعالی حق زهره درکوو تو نو امید کې قال ومن يقنط من رحمه ربه اِللهُ لَا السلام اول د رب د رحمت نخصرف صرف گمراه خلک نه امید کې دی شي قال فما خطبكم ايها المرسلين بيتي ابراهيم عليه السلام تاسو کړو اي د الله استادو هغه کار سده چې په هغه پسې تاسو تشریف راوړې دی قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نرطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين حغوی ول مونږ د یو مجرم قوم طرف کړه لګلی شویو صرف د لود کورواله پکې شامل نه دي حغوی ټول بمونګه بچکو بغیر داغه د خزینه چې داغه د بارا الله فرمایي چې مونږه دا خبره مقرر کړی دا چې هغه به پرستو پاتې دونکو کې شامل وي فلم ما المرسلون قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بیاج کل <سؤال> دا دلوتل سلام کروار ارسیدل نو اغو اویل تاسو ناشنا خلق معلومه غې هغه جواب ورکړو نه بلکې مونږ هم هغه سيز ځزان سره راوړې دي د کم سیس پراتلو کې چیبا د خلکو شک کولو مونږ درته اختیار وایو چې مونږ د هغ سره تاسو ته راغلی یو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَمْضُحَيْثُ تُؤْمَرُونَ نُو اس جی سو لگش پباکیوی نو تدخ پلکوروالو او پخپلا داغوين رسط رسطزا پتاسو کده حسو کو اپس نگوری بس کم زيت چې درته دتلو حکم کیږي هلته نه غځي وقضينا الى ذلك الامر ان ندبراء اولئم قطهم مصبحين او هغوت مونږ دا فیصله ور اورسوله چې په سبا سبا کې به د دې خلقو جړړي پرې کړی وَجه أَهل المدينَة يس بش فديك دخار خللك د خوشالنا دلوت دلته السلام فكور وراقلل قال إِها ألا إبي فيِي فَلا تَح وَاتَّقُ الله وَلا تُفزون نوت له سلام ورته ویل رونو د زما میلمانی دي زما بيزتي م کوي د الله نه وي ري جاي ما مشرمين د کوي قالو اولم ننهك عن العالمين ها کوي وی ورته ویل ولي مونګتو سوسوزلا د دینه منی کړي نه چې د دنیا ټیکدار م اولا ابناتی انکم تمفاعیل لوته السلام عجز شو او وی ویل کتاصل خامخه سکوی ندا زما لونه موجود دی لاعمو ک لفی سکرت من یعلمو ستا پجون مید قسم بی ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدغ وقت کی پاگوی باندی یو نششان را غلیو تی پاگوی کی اوی بیقابو کی دل فا اخبتهم الصیحة فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليهم حجارا وامطرنا علیهم حجارة من اخیر دا چی د سہر درنان دا خطل سرا اگوی یوی حبتنا کی چگیرا گیر کرل او مونگا حق کلے پا بل مخکلو او پا اگوی باندیمو دا پا خیختی دا کالو باران اوارو ام فی ذالک لآیات للمتوسمین پا دے واقع کی دیر نخدی ده هر خلکو دپارا چې د پوهې خوندان دي وَإنَّهَا مُبِينٌ او انها لبسمین مقیم او هغه لکا کمزه کیچی د واقعیا شوی وا په عامه چلند لاره باندې دا ان فی ذالک لاایه للمؤمنین په هغه کې د عبرت سامان دي د ایماندار خلکو دپارا وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَالَ بِإِمَامٍ مُبِينٍ او اے کوا لَظَالِمَان بُو تُو گورا چی مونگا داغوین او دا دی دوانو قومنو غرانی علاقے پلویا لار کی دی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُحْرِضِينَ دهج خلقهم رسولان دروغ قلن لبو مونغ خبل آياتنا حقويتا راوليقل خبل نخيمو حقويتا اخو دلي وحقويتا دولنا مخونا عراول وَوكانوا يَحتونَ منِ الجب بوج آمين حغيبا غرندا كل أو ك بايبك جولوولال أو بالكل بيرري أو مثين في فَأخَذت م مصطحَةُ مصغين فمأَما كانوا يكسون اخیر داچی دا سبا کے دوسرا اگوی یوی زبردستی دماکی را گیر کر او دا ہوئی گتا دا ہوئی حس را نگلا وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و ان الساعة لآتیت فصفح الصفح الجمیل منګاز مکا او اسمان او د دې پمینس کی دا ټول سيزونه د هکنه بغیر په بل څه بنیاد باندې ندی پیدا کړی او د فیصله وخت خامخا راتونکو دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو د دې خلکو د ناپوښتیا کارونه په شرافت سره معاف کوا ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً چې رب د ټول خالق دی او په هر سپوه دی ولا قد اتینا کسبا من المسانی والقران العظیم مونږه تعالی وو داسې آیاتونه درکري دي چې بار بار دلوسلو لایت دي او قران عظیم مو درکړې دی لا تمدن عينيك اذا امام استعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وافض جناحك للمؤمنين ضد الدنيا هغه سامان تمغورا كم چې مختلف خلکو لور کړی او دې په حال باندې خپل ځله سففغان راولا دوی پرېګ دا او د مؤمنانو طرف ته وګخ کټکړه وقل اننی انذير المبین او نو منکوتا هوا چې صفا صفا خبردارون کې يم كما ان على المقتسمين الذين جعلوا القران عبث دهغه شان خبردارې به لکه څنګه چې مونږه هغه د لواز خلکو ته ور کړې و چې هغه خپل قران ټوټه ټوټه کوي دې تو ربک لا اما كانو يعملون مستاپ رب می د قسم می چې موږ به ضرر د دوی طول نه تپوس کو چې تاسو څه کول پس دع بما تامر واعرم عن المشرکین پس نبی صلی الله علیه وسلم د کوم سچي تاسو تا حکم کیږي هغه پخکارو آیا او د مشرکانو هیڅ پروااملره ان كفيناكم المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون استاد طرفنا مونګه دا غټو کوونکو خلقو دا خبر اگستلو د پارا کافيو چاوي دا الله سره بل خدای هم جوړوي دې ضربه ہوئی ته پټولږي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 چې دا خلک کمی خبري پتا پس جوړوي داغه د وجنا ستا ورته سخت تکلیف رسی د دې الهی دادې چې د خپل رب د همسره داغه تسبيح آیا هغه تسجده کوا او داغه آخری وخت پوري د خپل رب بندگی کوا چې داغه راتلل یقیني دي